איוב, פרק כ"ב ויען אליפז התימני ויאמר הלאל יסכון גבר כי יסקון על עלמו משכיל, החפץ לשדי כי תצדק, ואם בצע כי תתם דרכך, המיראתך יוכיחך, יבוא עמך במשפט, הלא רעתך רבה ואין קץ לעונותך.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 ושפעת מים תחסכה, הלא אלוה גוב השמים, וראה ראש כוכבים כי רממו. ואמרת, מה ידה אל, הוועד ערפל ישפוט? עבים סתר לו, ולא יראה, וחוג שמים יתהלך. האורח עולם תשמור, אשר דרכו מתי אוון, אשר כומתו ולא עט. נהר יוצק יסודם, האומרים לאל סור ממנו, ומה יפעל שדי למו. והוא מלבתיהם טוב, ועצת רשעים רחקה מני. יראו צדיקים וישמחו, ונקי ילעג למו. אם לא נכחד קימנו, ויתרם אכלה אש. הסכן נא עמו ושלם. בהם תבואתך טובה, כח נא מפיו תורה, ושים אמריו בלבביך. אם תשוב עד שדי, תיבנה, תרחיק עבלה מאוהליך, ושיט על עפר בצר, ובצור נחלים אופיר. והיה שדי בצריך, וחסף תועפות לך, כי אז על שדי תתענג. ותישא אל אלוה פניך, תעתיר אליו, וישמעכה, ונדריך תשלם. ותגזר אומר, ויקום לך, ועל דרכיך נג האור. כי השפילו ותאמר גבה, ושך עיניים יושיע. ימלט אי ונמלט בבור כפיך.